Що? Кажу ж вам, це він. Здається. Уже думала все, приїхали. Раді вас вітати у клубі Менопауза. А через два місяці знову все нормально. От бачиш, панікерко, розвела тут клімакофобію. І знов затримка. Клімакофобія, дурепи, це не те, що ви подумали. А страх ходіння сходами. Є така фобія. Але, однаково, щось передчасно. В сорок п'ять зарано. Говорили всі разом, чудово чуючи і розуміючи одна одну. Ой, налякала їжака голою дупою, зневажливо пирскнула Ірина. Я навіть зрадію, чесне слово. Нарешті не треба буде ні про що турбуватися. Можна, не можна, той день, не той день. Може, тому і погладшала, ніби й не чуючи далі вела своє Магда. Під грудьми на животі якісь складки з'явилися. Звичайно тому. А всі ці хрустики і Наполеони ні до чого. Ірина розстібнула гудзик на джинсах. У мене, мабуть, теж клімакс. Ух, аж дихати важко. Та ну тебе, Ірко, засміялася Луїза. Але справді даремно ми так нажерлися. Слабачки. А справжні жінки роками не їдять тортів, не можуть згадати смак смаженої картоплі. І це неправильно, – зауважила Галя. Якщо чогось дуже хочеться, то краще дозволити собі, аніж утримуватися і страждати. Просто з'їсти повільно, маленький шматочок. Як ми сьогодні, – іронічно уточнила Луїза. Їй, на відміну від інших, вдалося зупинитися на третьому хрустику. Галя розповіла про новий, а насправді дуже старий метод, контролю за вагою. За місячним календарем, до якого жінки особливо чутливі. Ще в стародавні часи, то було відомо, все, що їси на повний місяць, легко перетворюється у зайві кілограми і залягає тягарем на стегнах і животі. У цей період треба обмежувати себе в їжі. На молодий місяць, що росте, теж не варто їсти до схочу, бо у ріст іде не тільки місяць, але й вага. У цей період місяць на небі схожий на скибочку, як права частина літери «Р». А старіючий місяць, нагадую, букву «С». Ці дні можна особливо себе не обмежувати. Усе, що спожив, згоряє, перетворюється на енергію. Отже, місяць росте літера «Р» не жерти. Літера «С» у небі місяць старіє йде на спад. Не відмовляй собі у кулінарних радощах. Повне «О» Будь обережною, пам'ятай про фігуру. Що там, до речі, на небі? Чотири пари очей подивилися у безхмарну височінь раннього вечора, там ледь помітно проглядалася бліда тоненька літера «С». Ну то що? Ще по хрустику, запропонувала Ірина. Якби існував кодекс правил молодої жінки невизначеного віку, всі слова з великої літери. Галя показала указівним пальцем це – Уточнення у повітрі. Там ніколи не було б категоричних заборон, особливо щодо їжі. Навпаки, від імені жінки були б сформульовані не правила заборони, а правила дозволи. Вловлюєте. Різниця колосальна. Скажімо, таке правило. Деколи я дозволяю собі поласувати улюбленою, але позбавленої користі стравою. Деколи я дозволяю собі трошки випити але з великим задоволенням, додала Луїза. «Правильно?» «Лягаю спати, не пізніше одинадцятої вечора, ступила у гумагда. Не тому, що так треба, а тому, що мені так подобається. Їм не менше двох яблук на день, із зернятками, підхопила Ірина. Хто перший зупиниться, той програв. Так, зараз, ага, пам'ятаю лише хороше, погане забуваю». Страшенно люблю гарно одягатися. Завжди маю вдома букет живих квітів. Люблю сміятися. Вчу англійську. Розв'язую кросворди. Не вечерію, переважно, бо не хочу. Не п'ю колу, п'ю зелений чай і мінералку без газу, щоб не було целюліту.